Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, më erdhën në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Takojmë vështonte ndoshta në emisionin e fundit, shpresoj ta përmbyllim ciklin konceptimin se ndërtohet në edukata islame. Shpesh dëgjojmë sot shekullit sfidave. Djem kimë sfida kudo? Sida në shkollë, sfida në familje, sfida në standarde për të plotosur për të arritur ato është shumë e shumë të tjera. Sot ditë sfida jon, ose ballafaqim me sfidat. Ashtë do tja mundojmë i tja lëmë temën e sot me kësejnate apo jo. Këto do të konsultojmë me hoxën tonë, hoxë mirë se ardhët. Mirë se gjithë, zotë, ishë përgjitë. Amin. Svita është bërë si fjalla e shekhullitë. Këtë do të gjëjmë svita, përbalë në presen svita, svita, svita, svita. A mund të futër kë konceptet që ndërtohet edukatë a islame bëllafeqim me to? Dhe kemi svita si në si muslimanë, në vimë e forë. Bismillahi rrahmani rrahim. Allahu na shpërfundojmë vetëm për tinë ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahu na le të s'ndajmë sukses në katrok deri në takimin më ta. të. Amin. Është projekti që sot tema është podyshim edhe këto pika më të rëndësishme që duhet bëhet, ndërtohet edukata e individit të musliman. Ne duhet të jetë një projekt i rëndësishëm që e udhëheqin dhe e zbatojnë ata që mirë me edukimin e muslimanëve përgjithësi. Nga se sikur që përmendi nderuar jeta në Këdbot është me sfida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 Pa lodhje, pa ngarkesa, pa probleme. A është realisht e mund shme, veç është probleme se ku pa e kërkan, apo kjo bot esence, asoj, origine e so, është kjetë probleme. A nëjë nuk mund të largosh për tyne. Nësë njëtë përshamë më mendojnë se probleme dinë kërbosh musliman. Së so, mm -hmm. jetës ju si u musliman, mësë pashtin ka, jera hatë. A është kjo opcijan? Jera... Nuk ashtë. Jeta në këtë bot, Esenës, Allahu Gjellewale e ka kriuar këtë bot me probleme. E ka përzime të lashe. Këllë baza. Këllë baza. Je musliman, nuk je musliman, praktikan, nuk praktikan, ke musmu. Gjithëse. Je musliman, nuk je musliman, praktikan, nuk praktikan, do të kjetë njerë që të bëjnë zhullum. Padreqësi. Kënë në kërëzot. Më njërë e zhullumet, dalan. Në një vërënit. Mirë po, a do të bëjnë zhullum? Po.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 i qëli ka kohë të lunë, me lunët e fëmjërisë, balma, ka qenë e kohë, ka qenë një kohë, i kohë e kohë, tash ka probleme, dohet mu, edhe fëmijë në klasë parë, në klasë dhëjtë, të fillan të paksan, tash me lojë në dojët të të të të të të të në punë tjera, në probleme tjera. Andaj, kërë të nërëguarit, sallallahu alesallam, jenë dhe shpallja, u të rëndet, u shqetsua, qëfar për ndod, që farë është kjo, dhe logikisht i bje <të> që në këtu rraste, në këtu momente, apo, është dashtë, logikisht për thamë na, me logikën tonë të, të, të, të mangët dhe të, të cunguar, ne do të themi se, pa po ta është dashtë, i zoti pak të alen këtë po shanse, të rënditja, këvo qëtësot pak, pas ta i të vinë me disa jetë e shpallje duke lafduar, Muhammedin a.s. Sa. duke i thënë se do të japëm kështot e kështot e kështot e kështu marat, që në ishte jet pasat i shtërëngimi të fëqeshëm, një të zë, pasat i të rritë, cilë e shte? Gjail Muzambil, kum i lejle illa kalila, nisfa hu e unë kusmin hu kalila, e uzid alihi warëtti li l'Quran e tërtila, inna sëndu l'kja lejke qaula dhe qila. Oti që jem bulu, s'ka poshim, gretu? Kam e thë, jam frisut, s'ka e thë, gretu?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 Të që Kazbit, Isaut, e din te çfarë kazmit isaud te musaud alayhi salam asht merat khadija kërste kushëri e tha po t'dërgoj tek njerëj është bisedon me të ai kur ndajë fjoltë muhammedit sallallahu alaihi wasallam u vërzatua se kishtar koha e shpallës e shpallës e tha ah sikur të kisha meçin i ri i fuqishëm kur populli të ndzir piktuit ton jam me ty befasia rradës e themu khrijje hum a do të m'ndzirën nga këy vana ndzirë do të kanë da s'ka orë kosh ma që ke orë të e që kam betë ratë, gjithë janë përzonë nga këmen, që i ka, në moment Allah për edukën pejgamberin s'a sëllëm, që të edukësh në bërët në përësit, a nësotë muslimant e futën e islam, për e tunit e lastuar, të pagatëshmë, në kështë i gatëshmë, subhanallah, ndë është ta, ku e dihune, praktisë, një pun, praktisë një shoqiri të një një një një në shta në shta të krasi, të një një një një një një përmërajn, në në shqa në shqa barët të thjesht në krasimet, të parët të të të tërë. Apo? Ne hameur të fes. Në minjerë me nëmë shë fështirë, gjuj e fënë, le e pak. Fërka lecim, du me letë zëhë, du po? Shë ka Allah ndërhuar, o Allah, nga një në mënej per këtë rrasën e Khabab ibn lërat. Për Allah, Khabab i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 Ka arë të këpëgamberi s.a.s. i cili ishte imbështilur, apo ishte imbështilur me një teshtë dhe imbështilur për qabën. Dheja Rasulë Allah, atë kuptim, shiko që fa në ka më bërë. Nuk përën e rahat, ele të stënë së rulljane. Kërkon nga Allah të në ndihman. Ka që kërkon nga Allah të në ndihman. Pëgamberi s.a.s.m. Jo që nuk ju dhëmës, Allah shpirë ti i diqte për ta njërtë brengu se i shumë për ta njërë, pëse pëse tërtrueshim, por edukata ishte në pjytje. Në qëfëse nga ditë e pare edukoni në lastim, nuk do të ndërtuat në bijua ata që presë më ndërtu. Andaj tha, njërë dhe për para që kam barë të njëtën që e barë të një, o është vendus shara në mes kokës, është nda për gjysë, apo me kreherë, të që lekt i shënda mishin nga ashti, apo nga kockat e ti. Dhe gjitha këtu nuk e ka nërru nga fejë Allahot. Allahi Allahu do të bënë që të përhavët kjo fejë. Dhe të arina që duhet të arinë, por ju jeni njerë që nguteni. Khabab ibnul Rat ngutët. Qëfar do i thështë e sëtë, pega meri, sësëlem, disa motër muslimane, që për një bërtim familje e nërgën shamin, unë i kuptaj problemet,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 i shreva Allah i të të musliman, pëthu e se e kanë regullu shëriatin, i kanë regullu familjet, kajtë për shkanë regull, kajtë është okejt, okay, ta shkemi ku për këtë, o oh Allah t'ja dhime që ka, në gjërat elementare si kemi kry, si ke ku më më më më të gjë, si ke potencial, unë që ditëm, si kanë energjitë të musliman, më më më më të punë kur, e, eh, a din ku jemi na Allah, a din ku jemi na, por faktë se nuk ka edukatë mirë filltë,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 Ku shë njithë të më njështë? Qëfar kajnë më njështë? Apo, mu a fa fi gjesedi hi. Ishtë ndosh, nuk për më dha maskon. O lehu kutu jav mihi, ka buk për atë ditë. Fe ka enëma hizët lehu dhënja bi edha firiha. Po thua e se këti një riuje është dhenë këtë bota. Apo, se nësitë është kërqurë të saba me posë dhimje. Apo, këtë bota është me dhimje, me smundje. Nëse do të shëndërosh problem me bukën, me bukën. Nëse do të kesh problem me filon. Kjo është esenca, kjo është baza. Kjo është baza. Atë nuk do rinjojmë atë. Ne ne jep durshë botën. Rati. Ne e një rati. Prandaj më ka pëlqyer një mendimtar sa më ka përmend ë kur fletosh tema ja, të fol, gjata, duhet të folë gjatë për çështjen e realitetit kësaj jete. Çka është? Ti është shumë pegam bartallogje lojë kanë vdek. Apo dhe ë ose nuk e kanë shijuar në bëllësirë e fiturës, ose po se e kanë shijuar, kanë dhekë. Realisht është dashtë që mëth 23 vite mundime edhe përpjekje, edhe luftra, i nërguari, sëllë, të jeton edhe 20 vite e lahata. Ta shtë shë, të shë, frytet ba. Po kja nuk është jeta, jeta tje këdhe në projimin. Jeta ka qenë me këtos projme të lashe ti ki kalu në stadin, ki, ki kalu ti në, në në shtegun e komoditetit. Ta është du të më dalë për këtujt. Ta është du të më dalë për këtujt. Kasi s'ko kuptim jetë atë, ta është ti mjetur atë. Pegamberi s'asallam. Shriko nuk e sëmë, 950 vite probleme. Pasë është pëtë nga poplë i vdeq. S'ko kuptim. Allahu gjellera, pegamberet Allah t'u ka dhënë, ju dhëtë jetoni, s'atë balavaqoni. Për fundaj balavacimi, tash shfaqet një rahati, u marrë. E, e realizohet qëllimin të në të? Të kryive. Nga se, do më nga të regu allo me këtë, nuk, nuk është qëllimi të fitash, nuk është qëllimit nga dhënjesh, qëllimi është qëndrash. A kuptohet? A ne i plët njesh të kuptohet, qëllimi është a fit... Nuk këmë më rëndësi, a kemi nga dhënjë, s'kemi nga dhënjë, nuk këmë më rëndësi, a do të Më nëndësi është, a dhe të qëndrash na që bëson së është të vërteta? Allah u gjelora me këtë gjykon ty. Allah u gjelora në gjykon me të qëndrushmërim. Apo nuk në gjykon me, fi, me fitorën dhe nga vënimin. Se ka gjyko asë një pegamer me këtë? Dhe mështë i man të habitur, nga fitorja, nga nga vënimi, nga ndalën shesh, shpesherë e rëzikojnë qëndrushmërim. Dhe pikër, kja është edukat që në mundan. Edukata Këtu të edukohemi, të qenërojmë se duhet, të kuptëm se ka sfida, ka probleme, ka të lashe. Ne e dojmë që Zotë Gjellewa Ala në kursën nga shumë sëprova. Këmë në shqipës i mikrinës të dhapta, por duhet të jemi të vendishëm se jetëa është të tirë me sëprova të shumë ta. Në qësë në ka kursur nga një sëprova, apo dhije se do vje radhës. Olaj edhe një popull, një umet, një komunitet, njështë i rrëthuar me sfida nga gjdo anë. Apo? E bën gjumin pak më në ryshe dhe hand bukan pak më në ryshe. Apo? Dhe komunikën me zhete pak më në ryshe. Apo? Dhe e kuptën të të të të të në pak më në ryshe. Mungeshe, kështë edukate, në këdhen shumë loksë, në këdhen shumë komoditet, që po kemi kohë mu marë me shumë gjera, kemi energji, me debatu, ka njëzëtur për gjera të kuota. Apo Pse? Pse koposhem korati një umat i cili pa dëshëm wallahi Allahu xhalla wala na ka ngarkuar me nxjerrin e njerëzimin nga rrugën e drejtë na ka ngarkuar Allahu xhalla wala me futin e tauhidit gjithë shtëpi na ka ngarkuar Allahu xhalla xhelal hu me përgjësinë e luftimit dukurive negative një umat me këtë përgjësi wallahi nuk sille çka sikur sille vënesa të kët botë a ne mostnjua përgjësive mostnjua e jetës realisht fvara është na bën ç Nësimi të gacim atë nuk balapachu. Ne i bëjmë sikurse bën uji. Apo? E nuk duhet t'imi sikurse uji. Uji nuk balapachuat me svida. Uji, ku do që vjen të këmurin, nuk luftin me murin. Kërkan të jetë rrugdallit. I kësajt. Andaj ekepa nuk ka lumë bëtë që është kompletit drejt. është kështu. Apo? Nga se lumë i kërkan drëdhi. Lumë i kërkan rrugdallit. Nuk e bëm për shtyp shtrati, kriën shtrat të ri, vetëm është bëllafaqua të topëtën. Kjo është natyre ti, a po, kjo është natyre e ujët. Nështë Allahun që Leola ka kërkuar në bine që një t'jemi ndryshe, e kemi një shtratë, a po, dhe edhe në qështë e bëllafaqua me mure, duhet rënuar muren, por jo, jo, jo, jo prishur, jo prish shtratën. Hoqës, e s'pëthemi blokuar, më nzihet paktën një shprehje nga ato që thon se do dhe të do për të thitë të gjitha shprehjet për ta përmbyllur pjesën e parë për ta në pjesën e dytë. Por në fund do të ka vetëm shprehen, nuk është çillim të fitosh, por është të qëndrosh. Kjo, faleminderit. Allah të kujdesë. Ne kurmish shkputemi në, kë në këtë hapësirë të shkutu duke thënë nuk është qëllimi të fitosh, më dënjehesh. Qëllimi është të qëndrosh, të je stabil në ato që kërkon. Kthehemi në pjesën e dytë mbasi çofim të, të, të opinioneve. A janë për në sfidët në rrugën tonë drejt Allahut vëtëm lodhje mundim apo edhe pasuri e rehatim? Bismillah Ramon e Rahim. Ajo që në vjenë mendje dhe më thëmë, që normalisht Allahue ka obligur obin e vetë me i badet. E... Dhe normalisht i badetit nuk bohet duke nëjtë, duke shiju kërësit e kësaj bote dhe si tush në thëjza dhe thëjsa ka lodhët dhe mundimet e veta pra kërkon një mpenjim kërkon vepra në efort mirë i dim gjërat në teoris do më thënë kemi materialet bolshme do më thënë kemi kurani kemi tradit në profetisa selem kemi komentet në dryshme libra pa fund por se qështja është që, sa ne këto i vejmë në jet dhe duke i vu këto në jet normalisht kërko e të kohë edhe një lojë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 qëllimin për cilën e, muslimani bonmi ato i badetet dhe më thënë është për të fituar, për të fituar knajsin e zotit dhe në përmjet knajsis e, Allah dhe më thënë të arrim gjenetin. E, por se kjo gjohë, pra qëllimi është për të fituar knajsin e zotit, naturisht jo knajsin e kësaj bodhe që është kalimtare, e, por kjo gjohë rrjet duke qenë të qëndrushëm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 që kanë vazhdu duke luftu dhe më thjeshtë për, për fjallën Allah dhe për shumë gjërat tjera. Ne nuk imi duke për dhe më thonë të shmosin, sot e kësaj ditë e si shposhive të nga mishlimanët besimtar. Për neve, lodhje unë për vetën nuk e që i lodhje asë pak, sepse kjo është vetëm që të fitosh kënajësine Allahot. Edhe për vetës kësaj, fiton dhe më thonë edhe kënajësine kësaj botë dhe më thonë që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 Tani e unë përmenimin tim nuk i, i quaj sfida dhe më thonë për i quaj si më thonë sëprova për muslimanët, thjesht për muslimanët, jo për gjithë thjertë, sepse muslimanën këtë botë ka shumë armiqë në vetë vetë dhe, thon, dhe shumë rretha për qarkë. Muslimanën sot e kësa dite sëllëmojët nga loj loj njerëzisht, sëllëmojët nga loj loj,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 për zgjidhën për atë fjalën më të rrecë se po në gjitha, në thënë që, duesh në thënë që të gjithë e an thonë që du hu shi të sill. Shpresojmë thonë ti drejtkem dhe vetë emisionit mas transmetimit për, marrë dhe fjallet, për, marrë për dhe të marrë ndonjë analizë fjalët, për të marrë mirë për të kuptuar letin e sfida voz. Sepse ne i migodim shpesh, deguditë më ndetona me sfida, sfida, sfida. Sfida shpreson a dhunë çfarë është sfida? Sfida është po më nai kuptimin fetar që si porflasim ne, po për porrëm fionin sfid.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 Andaj, ju gjithë mund presionit dhe dhune jenë svida. Po. Edhe shëndetjë është svidë. Pasuri edhe pasurija është, është svidë. Shmija po. svidë. Por gjithë jenë svida. Andaj, Allah o gjellë e vojla, i ka përrua shabët edhe me këtë dhe matë. Me i zbute që oto. Por, <laughs> por që farë kanë thënë asabët e pikamersëm? Ka thënë, i pëturin e bilfëkri fësabërëna. Që ka kanë thënë, plënë nga asabët, i misë përrua me varfri dhe duruam. Por u sprovuam me komoditet vëm asa të bërna, dhe nuk sprovuam, dhe nuk doruam. Duket, I kanë konstruat atë at ekspansion në madhë të, të qlirimeve, atë komoditet që e kam arritë, asa karasim me, me jetës që e kam posë, këtë përgjama asa... Nuk është a ja. I humbish i, humbisha, i humbisha. ja. Vëllahi, njetin e thejmë edhe ne këtu tekne. Para luftës, ti me qenë të rubruvar. Kemi qenë të keqë të tur. Kemi qenë të varfër. Por ka pasur që ka pasuri. Dhe kemi dhuruar. Wallahi kemi qenë të çëndruar. Njerëzit do thotë për gjëra, parë mori, janë rogor, janë vror. Por nuk e ka shkël parimin. Tash i mësprovuar me lirë. Dhe me një lloj nuk është fundi.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 Fëmija kanë bëjtë diri e vonë pa fjetur për shkakë mësafirit, dhe kemi bërë sabër. Sotë e kemi 5 dhoma, mund të flenë gjithë rahat, apo? dhe nuk kemi sabër me për një mësafirë si ku se duhet. Apo? Për para është dash me e nda ka fshaten dhe kemi pasur dhe është ta gjërat të rezeruarat për mësafirit, jenë ruajtur, nuk bënd një t'i hajmë se qëfar dhe i vendu së mësafirit, dhe kemi bërë sabër. Sot kemi përdit edhe për vetë për musafert, ne ndihmësat ai e musafiri ti shkratit, prap ne e hojm. Dhe bje që i biesh sfidë, lirija, pasuria është sfidë, kimiqi me të vëllazëruar. Ka pasmë spahtimi me gjithmonë, por i kemi të kaluar shumë lehtë. Sodimi më, më përqor dhe pse as doti më të bashkuar se më herët. Andaj, kjo është çfarë ashabve. U sprovua me kët, u duruam, mm. por kusuar me kët nuk duruam. Pra nuk duhet kuptuar sfidë dhe problem dhe sprovë në këtë vërtetësi dhe dhunën. Jo, jo. Por edhe liria është e sprov. Se si si po po sillesh me të, çfarë po bën me të. Edhe pasuria, edhe autoriteti, edhe pozita, gjitha këto janë sprovë. Të gjitha këto janë sprovë. Të ç'sprovojmë, e ç'do të na japim hakun si duhet. Deri dia që kemi qenë bashkë, apo ne kemi ndodhur ditësh së bashku. Sot më është hap mu edhe të kam harruar ti më. Nuk të kam mek, më nuk kam shok. Andaj atëherë kam ia proimin, atash kam rruar shumë keq për. Edukata besimtarit, se gjithë mund është për balë së proave, gjithë mund është për balë së vidave, e mësën se si duhet mësillë edhe kur është në liri, por edhe kur është në obri, edhe kur ëmë pasori, edhe kur ëmë varri, gjithë mund është. Andaj i nërguar i sasëm i ka eduku kështas të përti, dhe nuk dushuan, vëllaj, kur, nuk dushuan, kur, ishin mua ta ashab, që i ndihmanin këtë din, që ishin adruar së të mlajtë edhe kur ishte të lirë dhe të robëruar, edhe kur ishin të smuar të shëruar gjithmonë. Ki gjen ashap të pengimet, ose në nivelin më të madh të përgjithësisë për ta burt e marrësi duhet. Allahu na rit haxh. Me çështën e sfida që kanë jo vetëm pengesat që na duken të ashpra presionit dhunëtham, por që kanë çdo gjë që të pengon për. për të ofruar Allah, që Allahu të shohë që mund të dhe liria dhe pasuria dhe fëmia e këshme ra. Si te kalojmë këtë sfidë në konceptin e ta? To të i kalonë uh, fillimisht uh, duke e pas të kristalizuar qëlimit, ku e njësë. Apo? Atër e svidat nuk nërin. Apo, nuk nërin. Uh, një nën e cila i ka humbur fëmiju. Apo? Dhe pas një ku e gjatë dhe gjënë, se është gjitë me një vend. A tje duhet shkon të shkonë të mërë. Ajo duhet të shkonë, patë aeroplan, apo pat mjetër, pa nuk patë aeroplan. Apo? Patë mjetë të rëzumë, apo nuk patë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 Para aso munduosh eh, ja eh, po do ta arrish. Pra sa mundosh do ta arrish. Ta arrish. Ë. Unë them gënjerë për shemb. Ë, po ti thua ndokujt. Po ti thua ndokujt. Ë, a ke mundsi ta kalosh rrugën? Ai më thuajë në rrugë Tiron Koks. Po. A ke mundsi të shkosh në këmb? Të kanë kaluar xhoftor të Kosovës dhe, dhe Malarg. Apo Kan ecë të rrugë, do është e është të mundëshme, apo? Pse kan ecë? Sot nuk mund të ecën asë dhjetë përqishë në rrugës. E pse kan ecën me një kohët sot nuk mund të ecën? Nga së atër kan ecën, nga së zë hapë që e kanë bërë dhe të kukësit, e kanë di lirin më tepër, se po ikin nga plëmbë e sërbet. Andaj për atësën munduar kanë arritë, apo? Sot arritja atje apo nuk nuk është e vlefshme, nuk është interesante, adat nuk munduam për ta. Ti thua njeriu, për shembull, ka lekë rrugën Prishtinë Kukës. Apo e anfond çfarë 100 €? Thot nuk lëvizin nga shtëpia dot për këtë punë. Apo po ti thua çello 200 milionë euro. Apo nuk duket mua larg Kukës jashtë problematik, apo afrohet si ofër sopërlem rruga Gjem Badshi or shitza nuk ka problem. Af. Pse? Gasa jate. Mm. Qëllimi juaj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 i ashtojnë sfides, sfiden, rëndohat. Për shambun, në qovë se ti donë me, me unë gjitë një kodër. Ata është më rëndësi për ty. Dhe, i ki 5 shukre të vetit, dhe të të në më sënë gjitë. Më sënë gjitë, më sënë gjitë se njëri është gjitë djerë është rëzuhë. Të të i thotë apëmërë, më sënë gjitë se kam përvu, kam rëshitë. Të të gjitë të dikurajonë. Ata gjitë është? Po tutje shum, shum si. po, shum, të... mm. pra shumë shumë ambicioz me ditë po, porisha do krajohet. Të gjithë thonë gjithu është lat, e kanë provuar fiton shumë gjithu ti. Inkraimi, shoqëria, do gjetemi bashk. Unë do do do të duro ti, ti më gjetëm bashkërisht. Nuk vjen sfida atë. Nuk vjen sfida. Prandaj për shembëri sot, ana çuse, eë ana çuse në një desh komunikacioni për shembull, një autobus është përplas. Dhe kanë vdeq 10 njerëz. Apo, ati që i ka vdikë njëri për aty në dhejtëve, më letë e ka më përbalu, së së -so është i vetëmi që i ka vdikë, ka vdikë të gjithë. Dhete Apo, por në që si thua, të ketë ka është për të vëqa i jotë i ka vdikë, a, kjo shumë me rrona. Pse imi, pse. Pse vetë imi, shiko, a, po, a, po, andaj, shqoqëria, ndarja sprovës, me tjerët, që të gjithëje sprovëve këtë, shqo Gjitha këtojmë në të qëllimi, shëshënët e të qëllimi, por në qërë se Allahu nuk të përkra, nuk për të të nëbëjmë. Andaj kam pëtë, umi sëllemen, cëlla ka qenë lutja më e shpesht e të tërgohorit, sëllosem, me qëfar lutja më së shumë ti ka qenë, jamu kallibë lë kulubë, të bitë kallibë lëdinik. O ti që i rëtullon zamrat, ma e forco, qëndrimë, të bitë, ma bë të qëndrushme, tham të kë rrugën të ndërfitonta. Tash ndër një provë sfidë për të loja për boll probleme, për boll dekurime, për boll zhgënimje të shëmta, më bë të qëndrueshme. Mendoj se këto treja e, e përbëjnë një yol të us. Melena, po ka shumë të thira, por na mftonin hoc se janë janë mosse në edhe qëllimin që ne e zgjidhim pak më se pjesa e parë. <coughs> Allah nëroftë. Allah shulleft. Allah te do ti Allah. Ne shpresojmë të kemi përmësuar ato sadopak konceptet që ndërtohet në mitoja edukata islame. Ka ka të shumë ta, Allah, në, ka të vloj, ka shumë Po, mos u shtencëni, bëheni me rrecime në rrugën e tënd drejt Allahut. Inshallah. Allah ndërftojtë. Po, të ndoermish poshtë argumentin që hoxha e përmbylli duke kristalizuar në atë fjalën që thani përpara, nuk është qëllimi të fitosh, por është të qëndrosh. Ne me lutin e profetit don Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, "O ndrusi zemrave, forcoje, qëndroje zemrën time në fenë tënde." Allahu na rujt të gjithë dhe na bëftë të kemi ndërçuar në rrugën e tënd drejt Allahut. Qovshin kudejsë në kriusit, ta komin e emision në radhës, deri a tere, selamu alaikum o rahmetullahi o barakatuh.